Pozdrav, ja sam Leon, ja sam Ivan, a ja sam Iris. A vi slušate Pozes podcast Eurosong Haera. Drugu sezonu, epizodu broj 16, odnosno četvrti nastavak Pozes reviewa. Danas vam predstavljamo četvrtih šest pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga. I pričamo o onome što je kod njih dobro i onome što je loše. Slušamo se. Dobrodošli u još jednom pozdravstvu review. Danas je s nama nova gošća, Iris. Jeeeej! Yeah! Hvala Ivanu, hvala Leonu što su me zvali. Danas sam snima. njima. Komentirat ćemo kao inače pjesme s Eurosonga. Imamo šest pjesama i evo izvam će svako svoje mišljenje, neke malo um, komentare, malo ćemo se zabaviti, pit vino. I bit će nam zabavno Ili ne. <laughs> Odlučit ćete to vi sami na kraju Treba istaknuti prije nego što počnemo da je jučer odnosno u ponedjeljak predstavljen novi način glasovanja To jest novi način predstavljanja glasova Sve, Svo glasovanje je isto zapravo samo je način... Glasanje Kaže li se glasanje ili glasovanje? Vječna tematika. Glasovani. Nećemo o tome danas. Već smo imali zapravo tu raspravu. E, može jedno i drugo, ali kao... Zdari se ne glasaju životinje. Da, li to je onda povratni glagol. <laughs> Glasati se. Uglavnom, ova vrsta glasanja ili glasovanja je puno zanimljivija i nekako dinamičnija. A Leon će reći nešto više o tome. Neizvjesnija ja bi rekao. Zato što, u biti, to, to trebate vidjeti. Ne mogu, ne mogu baš to tako samo ja objasniti. Sa slikom i videom, zapravo, ja sam gledao to na youtube mislim, trebalo mi je malo da, mi malo da shvatim zapravo o čemu oni pričaju, objašnjenje, samo ne, zapravo ne govori dosta, u biti što se događa u finalu, kada ćemo gledati glasanje, glasovanje, predstavljanje glasova, ajmo tako, dakle, prvo ćemo kao i obično vidjeti žirije koji će glasati, davati svoje 12-ice uokolo po Evropi, e, onda, će se predstavljati glasovi televotinga. Međutim, ovaj put se neće predstavljati glasovi televotinga od zemlje koja je dobila najmanje glasova do zemlje koja je dobila najviše, nego će zemlje koje su dobile najmanje glasova od žirija prve dobiti svoje bodove od televotinga. Tako, zemlja koja je dobila najmanje bodova od žirija dobiva prve glasove, ide negdje prema lijevo na tablici i onda iduća koja ima najmanje i u biti zapravo sa dna će se sve dizati prema gore. Tako da, to je zapravo način na koji, ako gledamo recimo prošlu godinu, najtipičniji primjer je Švedska, kada nam je Benjamin Grossa, mislim da je 16 bodova u pitanju samo od publike. Bio je tamo gore-ljevo pri vrhu tablice, ali zapravo jedino što mu je tih 16 bodova donijelo je pomak za jedno mjesto, ni, ni Trunčicu bliže pobjedi, reci. A, o, ta pjesma je dobra, osjetila sam da se on ponadao da će pobjeriti, ali se razočarao na kraju. E. E eh, Benjamin in nije, nije se baš nešto ni proslavio poslije, duše snimio je sa, mislim, ne znam je, s Offenbachom ili tako, s nekim uh, pjesmom čak, čak je dobra. Da, da, Offenbach. No, idemo mi dalje, idemo mi zapravo početi sa našim današnjim review -om. Prva po redu nam je Latvija s koja nam dolazi grupa Carousel sa pjesmom That Night. It was alone. stars were shining it was no light one treble thought broke through and colored my world so blue Open. polako počeo zjevati dok sam slušao ovu pjesmu. Mi smo komentirali kako je ova pjesma poprilično nekako pozadinska, to jest čini se kao nekakva pozadinska to jest ambientalna glazba i iako nam se učinila poprilično onako nekako atraktivna ipak nam je odvlačila ne, nešto malo pozornosti ne, ne vidim kako bi se ona plasirala sad nešto vrlo uspješno ili dobro na rangli ljestvici Eurosonga, to jest na Eurosongu, a sad usporedivši sa prošlom godinom da li je to neki pomak na bolje ili gore ja nisam siguran šta vi kažete Pa um, meni je ova pjesma možda interesantnije od prošlogodišnje, Prošlogodišnja mi je malo dosadnjikava, ova ima taj country stih što je možda drugačije od ostalih pjesama, zrači nekim, nekom sjetom, kako bi ja to rekla. Ja već rekao da ima neku toplinu, još ako ovako nekako taj, taj cijeli nastup bude ovako u crno-bijelom, kao na njihovom nacionalnom finalu, su ovim ovaj nekakvim naznakama žutog, odnosno narančasto, kao zapravo nekakva batra. Zlatnog. Pa dobro, zlatnog, kako god bilo. Ja valim pjesmu Molo, inače, ovo je onako tužnikavog tona pjesma. Ja takve pjesme volim, ali nije mi ovo nešto što bi ja pustila na Eurosong, to jest. Izabrala da predstavlja. A tj. Tj. A da li ti to pustila recimo primjerice sebi onako, u pozadini dok, dok ne znam, nešto čitaš ili dok nešto pozadinski radiš ili jest zapravo radiš, a pozadinski slušaš. Moguće da bi uh, možda nekom lošijem raspoloženju, jako, nije, nije, ne može se reći da je bedirajuća pjesma, ali, onako, kažem, sjedne ono da sjedneš i razmišljaš o nekim problemima, saka mi pjesma. <laughs> ali, ali, <laughs> pa ali, dobro! Ja, pa zapravo, da, tako nešto, tako se i meni čini, međutim, nekako onako, ne znam kako bi, uh, hopeful, znači, pu, puna je nade. Nekako, nekako, no, koje, možeš koje možeš riješiti, pa zato i mislim da je, no. da se dobro to nekako karakterizirala. Ne znam, što vi kažete za ocjenu? Uh, ja... Čekaj malo, očujem ja nešto, neću ja, pjesmi, <laughs> nebao. ne. imam se raspričan, smiješiti nešto, reći Hvala, hvala. Meni se pjesma sviđa, meni se pjesma sviđala zapravo od, od kad smo ih slušali na predizboru. Jesto. Istina je bog, Markus Riva, Siroti, gubi već ne znam koliko godina za redom ove godine. Opet drugi bio iza ovoga, svake godine dođe neko drugi ko ga pobjedi. Ali mislim da ovi, ovaj ring i špil, Karusel, je zapravo s pravom nekako odnio tu pobjedu, jer... Nekako... Sviđao ti se više nego Markus Riva, molim. Pa ako glamo naše ocjene, <laughs> zapravo i ne, zato što Markus Riva je dobio desetku od mene, ja mislim, ili ne, devetku od mene dobila ona neka koja se derala Cutting the Wire. To, da, da, da. Samanta Tina, reci. Pa ja moram reći da sam ja svom tati pustila ovu pjesmu, jer prepoznajem tu njegovu ljubav prema tako, nekakvoj indi glazbi i onda sam očekivala da će joj kako je super pjesma, baš je super, a rekao mi je joj mi njunja ova. Pozdrav Irištinom, <laughs> tati. Da. Evo, tak, da, mislim, ja, ja i slušamo sličnu glazbu i indi i ja volim, a, a ali, ovo je nakon ješte <laughs> Pa sve je počelo Ovaj, oh, da, uglavnom Kažem, eto, njonjavao Što bi se stvarno, stvarno je upis ove pjesme Eto, njonjavao Pa ja se slažem s tim s jedne strane Međutim, s druge strane opet ima ono nešto Ima tu neku toplinu, barem koju ja osjećam Možda joj ne, ne osjete svi, ali o, Paše mi Jednostavno mi paše I to je to je s čim sam završiti Upis ove pjesme, da ne duljimo previše Idemo mi na ocjene odmah, Ivane od mene jedno optimistično maybe. Također pa, i meni, meni je maybe i može jedini I od mene je maybe, jer op, op, objektivno, <laughs> znam da ne može, ovo ne može pobijediti na Eurosongu. Ali pjesma nije loša. Mm. Tako pa da nije loša. Ali što ti zapravo misliš o tome da uh, jedna zemlja recimo pošalje ovakvu vrstu glazbe uh, na Eurosongu. Ljudi to ne cijene. Ja mislim da je problem u tome što ljudima će to biti dosadno. Zato što Rager Pa, sa pravom? Pa da. Zato kažem, to je pjesma za... Možda pustiti na radiju, za I to što... kakvo. ono, nekom online radiju Za pozadinu, za učenje, kao, ono, stadi mix Indie country radio no. Znači, završna ocjena Njonjavo. Doslovno uh, Ništa, ajmo mi dalje uh, Sljedeća po redu je Rumunjska uh, Tamo vam je pobjedila Ester Peoni Sa pjesmom On Sunday That day, September, yeah, you left me on a Sunday, made sure that We'll the slušanja smo primijetili da je prošlogodišnja pjesma podsjećala strašno na Simply the Best to es mene podsećala uh, nakon na, u nekim trenucima uh, ova pjesma mi je kao i prošla zanimljivija od prethodne i Dobra mi je zapravo taj bit i pjevanje, sviđa mi se. Pa, pa, da, pa ja se zapravo slažem sa ili je nekako ova cijela cijeli ovaj uh, koncept mi se čini onako modernim, zanimljivim. Ima taj bit kao što si ti rekla, kao nekakve onako kao da čujemo lance onako do ozada. Ne, vi ne čujete lance do zada. Onako kao jaki neki ritam, onako kao nekakav ratnički. Patratni. Uh, Posjeduje kao nekakav ratnički ritam, onako nekakav jaki, žustri. Uh, isto tako sviđa mi se ova, ova njezina vokalizacija. Vokalizacija. I... Meni se sviđa spot. Što ti misliš o spotu, Ivane? Pa, to zapravo i nekako čini suvremenom, nekako uh, način snimanja, onako ljj, lijepa. Što ti, ti misliš u spotu, spotu ne? Hvala na pitanju, da da ja napokon dođem na red. Prvo, Ivane, replika. Nisi bio tako pun hvale i lijepih riječi za nju kad smo je dva put recenzirali na prije rumunskog finala, kada je završila nigdje pri dnu. Dakle, tragedija u Rumenskoj da smo dva put sve te pjesme preslušavali i rangirali i nije jedan nam ona nije ušla ni u top pet. A, nisam školovala od vremena. Pa do sad. I ja ću ostati pri tome da meni je ta pjesma ostala zapravo, zaslužila istu ocinu koju je dobila i onda kada smo ju prvi poslušali, da je to nekako... Pis... to koja je to? Reci nam. Šest od deset, gdje je moj komentar bio da je previdljiva, predvidljiva i da je zapravo jako puno tog zavijanja. Nije te e, e, e. Tebi je to vokalizacija, meni je to zavijanje. Se, malo malo irritantno nakon m, m, dužeg vremena, Možda to drugačije trebala, izvest. Mi smo to sad slušali zapravo samo na kratko da se podsjetimo, ali zapravo kad to slušaš 3 minute onak, meni je na kraju pjesme drago da je gotova. To mi ne treba u pjesmi, realno. Pa ne znam, meni se sviđa, meni se sviđa ta moja vokalizacija. Koju bi ti na kraju ocjenu njoj dao? Hvala ne. Aha, ja bi joj ipak dao jedinicu, pa onda eto nek nek drugi odluče što, što će se tu još dogoditi. E. Ja bi su dala maybe, jer nije mi ni loše, nije mi ni nešto preekstra, pa onda mi je sredina nekako juda. Nije ti ni fuego, ni hvala ne. Da, pa ima potencijala, ali nije opet nešto sad jako interesantno za Euroviziju, pa... No, sljedeća pjesma nam je iz Finske. Radi se o jednom nama poznatom DJ-u, koji je nekad davno imao poznatu pjesmu svima nama, Dragu Sandstorm. Znači ide nam DJ Darude uh, featuring Sebastian Rayman sa pjesmom Look Away. Can can a How can we go to sleep at night What's going on? smo Look Away, jednu od pjesama koje su zapravo nama bile draže kada smo ih slušali u početku, međutim to ništa zapravo ne govori o tome kakva je ona sada i kakva je ona objektivno u odnosu na druge pjesme s ovogodišnjeg Eurosonga, odnosno u odnosu na ovih pet pjesama koje danas recenziramo, pa zapravo bi odmah predao palicu vama, pa da čujem što vi imate za reć. <laughs> Ivane? Nijem, <laughs> ja, hod baš meni. A... Meni se čak možda prošla uh, prošlogodišnja pjesma više svidjela uh, Sara Alto pjesma se zvala Leona kako? Monster, Monster? Ok, hvala Iris <laughs> Monsters. I Monsters I da uh, ova, ovogodišnja ovogodišnji predstavnik mi se nekako čini tako uh, nasumičan i kao da ga ništa pretjerano ne uh, izdvaja iz te mase elektronske glazbe, pa sad, eto nisam baš nešto pretirano uh, impresioniran. Iako je zapravo realno korektna pjesma, ali eto da, ne znam što bih zapravo više rekao. Iri, što ti kažeš? Pa ja, ja bih se osvrnila na ovaj vokal na početku. Uh, teško je pjevati duboko, duboke tonove. On malo ima problem s tim što se ne čuje. Nadgla... Čitala sam komentare ispod ove pjesme, bilo je isto komentara oko tog da, se, da su vokali nadjačali njega onako, ili se trebaju pojačati, ne znam, trebaju se uskladiti u svakom slučaju. Um, malo taj uvod, nekako dobivaš dojam da će sad biti neki spektakl neka sad tehnjara teška, ali onda se razočaraš kad čuješ da je to sad malo nešto brže, ali... Ah. Nije nešto mene fasciniralo, moram priznati. Tako e, također sam u komentarima pročitala kao nastup, e, staging je bio super, da je bar takva pjesma. Ali iskreno, neki staging, ja, ja ne vidim baš staging ovdje, to je sad nešto da rude u pozadini svira, ovaj pjeva i to mi nije sad nešto ni za vidjet atraktivno, tako da bi onako, nije, nije mi baš nešto dosadno mi je. Ne znam, to što kažeš zapravo, da oni gledaju u Ova gore pleše na toj kuti i on dolje pjeva, on u sredini se vrti u toj kuti i zapravo ne znaš di da gledaš na kraju krajeva. I to što si ti spomenuo da je... To da je on prije zapravo bio hit, on je izveo tu jednu pjesmu, a sad... Mislim, jednu pjesmu po njoj je poznat. I sada, evo šta, imamo taj... Izveo je te tri pjesme koje ga je ILE je pozvao da napravi i imamo ovaj Look Away, koji onako u toj zapravo skupini od tri pjesme koje su izvedene je bio dobar, ali sada kada gledamo objektivno, mislim što to nama ovdje dovodi. Oni su nama doveli jednog izvođača koji je prije 20 godina bio popularan, a sad imamo pjesmu koja imamo reći, ok ništa posebno. Isto ko što su i Britanci napravili 2012. Kad su doveli Bonnie Tyler, koliko 30 vajda, godina nakon što je otpjeval I Need a Hero, koji je njezin najveći hit bio zapravo, i šta, šta je ona napravila ništa, ostala negdje pri dnu u finalu za... Mene zanima koliko je Darude imao godina kad je uopće postao popularan S obzirom da sad moguće da ima negdje od 35 pa do 40 Ne mislim, izgleda... čak 35 do 45 tu e. je negdje on između e, Izgleda dosta mlado, tako da svaka čast, ima toliku karijeru Možda je bilo, bio malo ljetan kad je se, hmm. zapravo kad se proslavio ja da danas volim na pjesmu Sandstorm, baš, baš se ukinit. Malo <laughs> no, se razbacat, dobro. <laughs> A pjesma, kako si ti rekla, onak korektna je, to jest ti si rekao, ja mislim, ali onak ti se isto tako spomenula taj, taj vokal na početku, nije baš da onako pre savršeno on pjeva. Žiri to neće baš gledati sa nekakvim osmjehom, ja bih rekao. Sve, sve u svemu mi, mi vidimo sa taj nastup u Pozorni to jako lijepo ovako izvan na toj finskoj pozornici međutim ne bih, ne bih ja tom dao neke velike šanse ja bih čak odma dao svoju ocjenu ovaj hvala ne također hvala ne od mene također i od mene three zeros across the board i on that note možemo i dalje Možemo na pjesmu, na pjesmu na državu koja nam je dovela našu ocjenu za nulu, hvala ne, idemo u Sloveniju, gdje će nam svoju pjesmu predstaviti Zala Kralj i Gašpe Šantol, a njeno ime je Sebi. Polna. Lahko poslušaš kako mi pijem srce Kako težko je tvoje breme K meni se lahko zatečeš Vprašaj kaj me vodi dalje Sada seški in razdalje Kot liskri z vetrom in se mu opire escrim so sunny snago Lična. Me, te. Dakle, osobno prvo primjećem glazbu kod pjesme Što mi kod ove pjesme upada u uho ali općenito ljudi na Eurosongu će radije isto tako postupiti nego se razmišljati o nekom tekstu koji može kod nekih uh, pjesama biti uh, dobar, može biti loš, može se netko poistovjetit. Ali um, s obzirom da na Eurosongu čujemo jednom pjesmu i vjerojatno ne više jer Redko ko će sad ponovno preslušavati sve pjesme... Uh, Glazba je ta koja prva upadna uhove čiji ljudi i meni je upala glazba uho. Što se tiče ove pjesme, tekst sad kad bi malo pomnije to sad čitala, vjerojatno bi skužila i o čemu je doslovce riječ. Ali evo, meni glazba onako zanimljiva, malo je onako depresivna, ali ja to volim. Evo, meni se zapravo nije toliko svidjela na prvu kad smo ih slušali one isječke, zapravo smo samo prvo slušali o 30 sekundi i nije nas zapravo nešto ono wow oduševila, bila nam je u top ne znam koliko tri ili četiri koliko smo imali za Sloveniju, međutim mi smo se ipak odlučili ovdje za onu upbeat pjesmu koju je Maraja napisala. A ovo nam je nekako bilo više, hajde, zanimljivo je, ima nešto u sebi što je, ajde tu negdje, iako je bilo onako i drugi pjesama koji su isto bile tako dobro, tako da, da sad me pitate što me tada nagnalo da kažem okej, okay, ovo mi je za top ili čak možda evo i za pobjedu, ne znam. Kad sam ih vidio u živo, kako su pjevali tu pjesmu, zapravo to me totalno nekako... Nije mi bilo jasno zašto je to pobjedilo, jer oni su doslovno ona stoji pjeva, on stoji kraj nje, drži tu gitaru u ruci, ima onaj mišpult kraj sebe, nešto stišće tamo, a kad ne stiše to malo nju hvati vuče za ruku, ali ona kao da baš ne želi njega držat za ruku, i onda opet opusti, pa onda se opet hvata i pa onda opet, ne. nekako onako skreće mi taj nastup zapravo u cijelu pažnju s pjesme, što ne bi trebalo biti cilj jer pjesma, ako se mene pita pjesma je dobra. Taj način njenog pjevanja, ti si rekla da tebi to baš ne odgovara, to jest nije ti baš korektno. Pa ako je to njen stil, okej. Okay, svatko ima svoj specifični stil, ali malo kroz zube iz... ne znam, meni je to malo iritantno slušat voljela bi da jasno izgovori što si mm -hmm. htjela. Ali je njezin e, to izgovaranje njezino izgovaranje u skladu s pjesmom koja je stvarno depresivna. I kad se gleda spot, a spot je naravno efektivniji od m, live nastupa. E, ona je u spotu bez šminke i onako sve nekako jednostavno ne znam što su htjeli dočarati neku depro, ne znam. E, I to su postili kod mene, evo recimo. Ne znam, meni baš paše, taj njezin glas kako onako tiho, onako, rekao bi čak zagonetno, onako pokušava nešto to reći, iako je zapravo, pjesma se prije rekli smo već zvala oprosti, prosti, sada se zove Sebi, ne znamo zašto su ju premenovali, zapravo dosta pjesama, čini mi se, sa slovenskog predizbora su nakonno preimenovali. Ali ima ljep glas, to ne usporavam. Da, stvarno je ljep glas, oni su zapravo taj nekakav, ajmo reći, duo koji su se našli nakon nekog vremena kad su solirali, sada su skupa i on je producent, ona pjeva i meni to sve skupaj jako dobro zvuči, Ivano, šta ti kažeš? Pa ne, pa zapravo ja bi uh, svakako ponavljao to što ste vi rekli. To sve se zapravo stoji, ali š, što zapravo zaključiti na kraju ovoj pjesmi? Pa je da to je kao nekakva tinejdžerska pjesma sa nekakvom tinejdžerskom porukom. Pomalo je depresivna, međutim mislim da ono što ju čini zanimljivom je to da... Iako su, iako je riječ o mlađim izvođačima, vide da, da taj svijet ipak nije uvijek tako izvjestani i da je to ne, nekako kao da ta djevojka koja pjeva, ona je pomalo vjerojatno, mislim, barem tako zvuči depresivna, ali zapravo šalje poruku da nekako se možda još nije pronašla u svijetu i kako nekako sve to teče pored nje, a... Ja mislim da svakako ovo što sam spomenula, da gledatelji neće razmišljati o tekstu koji spravo ne razumiju, nego se scenski nastup i glazba, to je prvo što se primijeti. Ali ja zapravo to nekako i gledam, nekako da, vidim, da. vidim, gledam taj njezin nekako dojam, to jest osjećaj koji prevladava, koji Ako onako s... nekako... Kao da, da ona prolazi uh, s, svim tim senama koje se pojavljuju u spotu tako nekako ne, beznadno i ne znam. Ako je scenski nastup uh, takav kao što je rekao Leon, onda očekujem da će biti dosadno. Hoće, da. Očekaj gluposti i dosadno. Ja očekujem ja promjenu na scenskom nastupu, barem da onako, mislim, realno na EMI na predizboru su imali dosta malu pozornicu, onako možda, ne znam, Okrugla pozornica promira ono 4 metra, tako da stvarno mali studio, mala pozornica i to sve kombinirano sa tom pjesmom koja je tako lagana, zapravo je to njima odgovaralo, tako je malo, ajmo reći, intimna atmosfera. Na pozornici koja je velika, a bit će takva, znači u Tel Avivu, svakako očekujemo da će oni to ili nekako morati s tim kamerama dočarati da je to zapravo sve ja, manje, njima intimnije. njima problem, taj prostor. I onako je to zapravo emocija Ha, gledaj, vidit ćemo, emocija, vidit ćemo u mjesecu. Ajmo. Ok, Okej, očito je pjesma intrigantna. To dokazuje količina komentara koji smo mi tre... Instantno iznijeli. Pa ćemo odmah preći na ocjene. Ja bih joj dao jedan i Nekako se ne mogu odlučiti hoću li dati jedinicu ili... Znači, maybe ili fuego. Ništa, ostat ću ipak pri jedinici. Slažem se s ovom, ja joj dajem isto maybe. Nije mi baš previše oduševila, ali isto tako mi je zanimljiva. Meni ovo... Nije mi... Ovako... <laughs> <laughs> meni, meni ona nije fuego per se. Međutim, u ovom ovdje okruženju... Definitivno mi je fuego Jer gledajući da, Ja bi volio nju sčut ponovno i ponovno Ja kad još čujem u finalu Eurosonga Biće mi drago i slušat ću ju od početka do kraja Neće mi biti stanka za WC Neće mi biti nešto gdje ću uh, pričat O ne znam nija čemu Nego ću ih htjeti čut od početka do kraja I vidjeti kako će oni izvest tu pjesmu Iako sam vidio da su na nacionalnom finalu bili malo uh, Htio sam reći homogene Nisu bili homogene nego monotoni Ali očekujem, očekujem nešto dobro a sad kako će biti, ne znam. Sada ti pitam nešto izuzeo ovog snimanja. Uh, kada ti kažeš što ti to Fuego, to sad možeš usporediti pjesmom recimo Replay koja je stanovo Fuego. Ne. E pa zato tako ja ocjenjujem. Nije mi u istom rangu kao i re Replay. Ne, mislim meni je Fuego ocjena kao nešto što može pobijediti. Nešto što će te pokrenuti i nešto što zbog čega ćeš ti podići telefon i reći: ok, ja moram za ovo glasati, meni je to toliko dobra pjesma, Zatim želim mi je da pobijedi." Evo, ne spada u tu kategoriju, ja ne bi za ovo glasala ok ja ja možda čak i bi međutim poznavajući činjenicu nekakve, Poznavajući činjenicu da je ona u to je samo tražim da je Slovenija u prvom polufinalu mi onako ne možemo glasati za njih <laughs> tako da eto neka im se srećom a mi idemo zapravo na iduću pjesmu, Ivane sledeći pored su na Mađarim, oni su poslali Giocija Papaja po drugi puta Uh, za pierspom Oz en opam Az a pa Uđ nevelt Mint a svi Halkam fujt Enekelt Uđ mesélt Ott lakott Hol minden út Véget ért Ezer egyén Is kevés Egy élet ért Egy élet ért Hallom őt Az ő zivit A gurokon Látom őt o idõvel az arcomom Az ő hitjit, büszkeség, vallanom Ezer egy dalból ezt az egyet Dudalom, dudalom Régi napok, gyönyegi napok Szeretem az emlékét ő hivés, hozzá szaladok Játssani, így vodj szép Régi dalok, megidézik Még érzem a fényét. A szél zúgását is sviđa. Lagana je e, ako se to ljudima sviđa, ne znam na što očekuju gledatelji Olga Rosonga, možda nešto laganije u odnosu na Izrael od prošle godine e, tako da ovo možda spada u kategoriju nizuzemca koji su tako lagana, na pjesma e, uzprbi e, prošlogodišnjem, o, koja se zoveo Rigo, isto, ne, nije prošlogodišnja ispričavam se, prije dvije godine jel? 2017. isto njegova dakle Origo e, moram priznam da mi je Origo možda malo interesantnija ima onako neki štih drugačiji e, i scenski nastup je bio zanimljiv a ova mi je ja ću opet reći sjetna ne znam za koju sam to pjesmu rekla isto mi je sjetna da rekla sam za Latviju lijepa mi je pjesma e, e, drugačije je to pučkanje e, to, to nismo čuli do sad i Eto, lajk like jedan od mene. Ja bi zauzeo suprotan stav u odnosu na Iris. Meni se ova pjesmaniti i izvođač ne sviđaju. Nije mi se sviđao ni prije dvije godine i ja zapravo više nemam ništa za dodati. Hvala. Kratko i jasno. Meni je zapravo Origo bio dosta loš. Ja njega nisam volio onda ni malo. Međutim, ove godine kad je došao na Dal, nekako je došao kao netko ko je već poznat i netko ko već, ajmo reći, želi nešto ovdje postići. I, iako mu zapravo nadalu nismo dali baš neke bijesne ocjene kad smo ocjenjivali pjesme, na, nekako njegova pjesma je imala to što si ti reka, to nešto posebno, to fičukanje i zapravo taj uh, zvižduk mu daje to nešto ono, uh, pamtljivo, catchy. I to je onaj dio pjesme koji zapravo ja čekam. Ne čekam ja taj kada on pjeva to sve na mađarskom, to mi ništa ne znači, nego ovaj dio koji ono svi mogu zapravo pjevati. To mu je nekakav plus, ajmo reći. I u zapravo ovoj cijeloj konkurenciji jedna od boljih pjesama, ja bih to tako rekao. Eto, um, još, aha, reci. Pjesma je Mađarima vjerojatno draža jer on priča svom ocu, to je vjerojatno i još dodatno, dodatni plus, a druga star što mi ne znamo mađarski pa nama samo upečatljiva glazba. I fičukanje, naravno. Ali isto tako mislim da će žiri, ako ne publike cijeni taj, uvijek oni cijene kad neko pjeva na svom jeziku. Pa tako i mađarska, uvijek, posebno zato tim više što je taj jezik toliko specifičan, da nemate izbora nego onako potražit zapravo ako će se neko toliko već investirati, da onako ide pogledat o čemu on pjeva, jer onako ako ne razumije, tako vam se već onako koliko, toliko sviđa pjesma, da će vas zanimati o čemu čovjek pjeva. Iako to bi zapravo trebalo biti zadatak komentatora, ali o tom potom. Oni će nastupati u prvom polufinalu između Češke i Bjelorusije. kako već znamo te redoslijede nastupa nije loše znati hoće li jedna od tih pjesama moći zasjeniti Mađarsku, odnosno, hoće li Mađarska zasjeniti njih. Recimo, mislim da će svakako zasijeniti Švedsku Švedsku Češku. A Bjelorusija, tak, ja bih rekao čak da su oni tu negdje. Mislim da je ovo bolje od Češke. Definitivno. Ja sam dobila dojam da je Češka onako popularnija. Ne znam, nekako mi se učinjelo da je pjesma dosta prihvaćena. Pjesma je živahna, ali nekako mi se baš ne, ne, ne čini da bi ona mogla nadmašiti ovo. Ovo ima, ajmo reći, Češka ima ajmo reći nekakav onaj likeability od strane publike. Međutim, mislim da je Mađarska ovdje je jača sa Žirijem. Jer nekako, ja vidim veću kvalitetu u ovoj pjesmi nego kod Lake Malauja i zapravo ne znam kako se zove pjesma, više. Ja sam, evo mene ova pjesma podsjetila na Camille od Ar Ar Ar Armenije, mm -hmm. prošle godine. Ta pjesma po meni lagana, lijepa, a od žirija nije baš dobila neke ovacije, tako da moguće da baš ne bude primičeni od strane žirija. Ovisno ko, koje, krite, koje kriterije imaju, na šta točno gledaju. Čovjek zna pjevati lijepo pjeva, lagana je glazba i lijepa. Isto kao i Camille, ka sve to je, kažem, stvarno su slične pjesme po nekim kriterijima, ali tako da ne očekam puno od žirija za ovu pjesmu. Dobro, idemo mi na ocjene nemamo više tu puno šta zapričat. Ivane? Nula. Hvala ne, dobro. Iris? Ja ju dam fuego, eto, meni je to lijepa pjesma, ne očekujem puno, ali lijepa mi je. eto, slušala Same, dvojka od mene, jer jednostavno onako... dobra mi je pjesma, Nemam... mogu tražit' loše stvari kod nje, ali ne, ne mogu ih istaknuti ovako na prvu. Jednostavno, dobro mi je Nastup, u nastupu mi iskreno malo smeta što je boss, ali onako to, to već toliko ljudi radi da onako će da postala normala na Eurosongu, tako da ako igrate koji drinking game na Eurosongu za mađarsku ćete si popiti jednu. Tako da, evo imamo četiri boda i možemo na posljednju zemlju danas. Sledeća predstavnica nam je iz Srbije. Ona je već bila na Eurosongu 2013. Isto tako je jedina predstavnica koja je bila i na dječjem Eurosongu 2 i 7. A ove godine nam se predstavlja sa pjesmom Kruna i zove se Nevena Božović. Pokloni se ispričavam ovim putem za grešku moju u podcastu od prije, ne znam koliko već, 4-5 tjedana, kad sam najavio intervju sa Nevenom pa sam ju predstavio kao Bojanu. Evo, ispričavam se Nevena, idemo mi sada nešto reći o Kruni. Iako smo zapravo već pričali o njoj, ona nam je bila u naših top 5 kada smo pričali o Beoviziji, davnih dana po ZES prije po ZES pardon. I sada nam dolazi ona kao zapravo predstavnik Srbije kada je zapravo gledamo totalno totalno nekakvom drugćem svijetlu i kao predstavnicu Nekako u ovom zapravo samo u kontekstu današnje epizode ističe se svakako zbog tog vokala. Jednostavno ona je sama na pozornici, iako je postoje prateći i, i u među je zapravo i promijenila m, matricu, ubacili su neke instrumente. Vrlo se malo primjećuje zapravo koje je napisano kao ako dobro slušate, čućete nešto što smo ubacili. Malo se tu toga zapravo dodavalo i oduzimalo i mijenjalo. Na kraju opet zvuči jednako, što nije loše da pače, dobro je i mislim da ni ne treba tu previše toga mijenjati, nastup ovakav kakav je, vrlo snažan, vrlo moćan, sad smo baš komentirali da stvarno onako dobro zvuči, jako i zapravo ona tu jako puno toga može napraviti samo sa svojim prisustvom na pozornici sa svojim glasom i s tom pjesmom na kraju krava koja je ona sama autor. Ivane? Da, slažem se, meni je super pjesma. Meni ima i predivan tekst i uh, tako, vidi se da je do. mislim, vidi se da, da se onako pazilo na svaki detalj kao da je onako ispolirana. Ona je zapravo čista suprotnost onoga što mislim za recimo prethodnog uh, predstavnika Mađarske. Meni je ona odlična. I, I odlična mi je pjesma i ta njezina energija kojom ona ispuni pozornicu iako je, kako se ti istaknula sama na njoj, tako da odlično mi je. Ja e, sam samo još dodati da zapravo nakon onog svega što smo vidjeli prije od nje, dakle od dječjeg Eurosonga preko moje tri kada je stupala u Švedskoj, ovo je totalno druga priča. I mislim da zapravo ne bi ju trebalo ocjenjivati, odnosno osuđivati ako ćemo tako pričati na, na temelju njezinih prethodnih nastupa. Dakle, ovo je jedna sasvim drugačija izvedba i sasvim drugačiji jedan osjećaj na pozornici kakav on nama tu predstavlja. Dok smo mi se slušali ovdje pjesmu, ja sam se stvarno naježjela, više puta. Od vokala do glazbe, gitare koju inače volim čut u pjesmi, tako akustik. Ona, kao su ste rekli, je sama, gestikulira, ima pokrete koje se vidi da su iscenirani, ali to tako lijepo izgleda. Evo, ja se stvarno još uvijek ježim. Prekrasna pjesma, stvarno prekrasna. Vokal izvanredan, evo po meni. Možemo na Ima, Ima, reci. Mm. Pa ne, ja ne bi ništa dodao, samo bih rekao da bi ja dao ovoj ocjeni Čisti Fuego, odlična mi je pjesma i po meni zapravo a, a, pobjednik o, ovog reviewa. Slažem se s Ivanom, a, po pobjedniku, sada diskutirat, ali Fuego od mene. A Leone, ti? Što ti kažeš? Ostanem još ja. Za mene je to maybe. Mm. Iako mi je pjesma dobra, razmišljajući sada, jel, šire malo od današnje epizode, gledajući recimo Švicarsku, gledajući Švedsku, gledajući Nizozemsku, čak Maltu, Cipar, svima bi im dao jači, pod navodnicima, jači Fuego od ovoga, ali, ne znam, meni ovo Fuego je nešto što, čak imam onako nekakav osjećaj, ok, mogo bi biti jako visoko, onako, top 10, ja mislim da ovo neće doći do top 10, iako mi je pjesma dobra, volio bi ovako poslušati, nije mi, nije mi Fuego. Što, što se razlikuje uh, od tih pjesama uh, koje si, koje si nabrojao, koje su zbilja dobre pjesme, a što ovoj pjesmi po tebi nedostaje, da bi dostigla neku bolju ocjenu, po, po tvojoj procjeni? Jako dobro pitanje, ne znam kako bi točno odgovorio, jednostavno nemam i ono nešto, što recimo ima, Ove, većina ovih koje sam na broju ima nekakav onaj faktor zbog kojeg ćeš ti odmah već negdje sredinom pjesme, možda nakon drugog referena moći tu pjesmu zapamtiti i već je onako pjevušiti u glavi za početak, a druga stvar je zapravo što će mene kod nje potaknuti da ja glasam za nju? Iako mi zapravo nismo u istom polufinalu, nemam tu opciju, osim ako prođu u finale, što je sad upitno, jer ne kažem sad ako mi nećemo glasati za nju, neće niko, ali opet M na srpskom pjevaju, pa onak ne znam koliki će biti zapravo doseg pjesme, iako, bože moj, molitva je pobjedila, ali mislim da njoj ipak nešto fali, ne mogu reći što, ali i za Fuego, eto, nije mi. Mene nije usporediva sa ri, ritmom, naravno, spora je, ali s obzirom da je ocjena Fuego i za spore i za brze pjesme, ovo za tako lagane pjesme, stvarno Fuego, jer je jako lijepa, ali naravno ne usporedjeva sa nekim bržim pjesmama koje, naravno, opet ne možete uspoređivati sa o, ovim laganijima. Ovisno, o raspolođenju ćemo paliti ili Krunu ili, jevu Replay, recimo. Da, ali opet, s druge strane, neovisno o moje you? ovo je današnji pobjednik, znači pet bodova je skupila, na drugom mjestu su izjednačene Slovenija i Mađarska, jeho bi ja tu dao za proprednost Mađarskoj iz dvije dvojke, odnosno dva Fuega. Međutim, Srbija je dalje pobjednik s dva Fuega i MayBiem, tako da sada je pitanje može li Srbija pobjediti na Eurosongu s obzirom da je ona i pobjednica današnjeg reviewa. Šta vi kažete, što vi mislite? Pa, ne znam, ne želim davati nekakve loše prognoze pjesmi koja mi se sviđa. Međutim, ne vjerujem da će baš pobjediti, ali mogla bi se naći na nekom onako respektabilnom mjestu. Mislim da je ipak teško da, će, da bi mogla konkurirati pjesmama koje nam koje nas očekuju na samom Eurosongu jer stvarno ima jako ljepih pjesama a ljudi će, vjerujem, više glasati za ove brže ili već imaju svog negog favorita od prije pa ne vjerujem baš da je sad ovo za pobjedu. Što mene, svaka čas prekrasna pjesma, ali mislim da ima vrlo, dosta veliku konkurenciju. Isto tako, mislim da smo mi tu zapravo još jako pristrani jer ipak mi razumijemo bolji dio pjesme i nekako ta, ta glazba, koliko god ona bila jel, sporija ili brža ili nebitno, kad dolazi iz Srbije ili kad dolazi iz bilo koje od nama susjednih zemalja, još koliko toliko nama to zvuči nekako, uh, ajmo reći, poznato i prihvatljivo i mi ćemo to prije nekako poslušati i prihvatiti, ajmo reći, ucijeniti boljom ocjenom nego pjesmu, ne znam, recimo iz Islanda ili, ne znam, iz Gruzije. Tako da ima nešto u tome, ja bi bar tako rekao. Pa ja mislim da to definitivno stoji što si ti rekao sada da jezik pridonosi tome kako ćemo mi reagirati na tu, ocijen, na, na tu pjesmu i kako ćemo ju ocijeniti, međutim mislim da isto je tako važno i što je specifično za a, pjesme je to da one prenose neku emociju i mogu je možda bolje dočarati samim glasom, a, ne znam, glazbom i tako dalje a da sam jezik ne mora svaki puta biti razumljiv da bi se nekako onako uključio u pjesmu. A nekako mislim da ova pjesma je jaka sa tom energijom i nastupom i da takve pjesme mogu dosta dobro proći. No, to je ono što mi mislimo. Što vi mislite reći ćete nam kasnije, a za sada. Ivan ima jednu kratku obavijest za vas. Sljedeći tjedan mene neće biti, međutim ne brinite se, vraćam se tjedan nakon toga. To bi bio kraj današnjeg Pozes reviewa. Hvala svima koji su nas slušali. E, mi smo se potrudili malo dočarati e, naše mišljenje. E, naravno imate svoje. Hvala što ste odvojili vrijeme za slušat e, ovaj e, podcast i slušamo se sljedeći put kada će biti neki novi gosti. A do tada... Поздрав